Розбиті при першому зіткненні з руськими кінними дружинами, Угри почали відходити. Стефан, збитий з коня Дужин Даниловим ударом, рятувався тільки тим, що удар прийшовся по залізному наплічнику. Він гримав на молодих воєво, лаяв їх за те, що вони відступили. Але ж ми тебе ледве встигли вихопити і вивезти з бою? Військо злякалося, побачивши, що немає воєводи?» Виправдувався його охоронець, та Стефан нічого не хотів слухати. Перед боєм він вихвалявся своєю меткістю й голосував, що власними руками схопить Данила. Приголомшений невдалим поєдинком з руським князем, він заняв свій злість на молодших від себе. Данило, давши перепочити воїнам, тим часом рухався далі. Попереду йшли пішці, а потім рушила кіннота. Треба було поспішати, бо близько не було зручного місця, щоб відбити напад. Уже сонце схилялось на захід, коли Данилове військо вийшло на галявину. Ліс закінчився, дружинники повернули на схід від Коломийського шляху напрямі Дністра. Данило зупинив військо на пагорку, звідки видно було далеко і ліс, і степ. «Князь сидів у наметі сам». Усі його воєводи розпоряджалися військом. Коням дали відпочинок. Дружинники, не випускаючи з рук поводів, впасли їх. Інші розводили багаття і смажили м'яса, що лишилося від ранкових ловів. Пішці розташувалися своїми сотнями, готові в першу ж мить до бою. Те, хто ліг просто на землі відпочити, бо після походу всі потомилися. «Данила замислився. Небагато прожив він». Та не було жодного спокійного дня. Уже коли і Володимирі сів, коли їм Мстислав на допомогу прибув, однаково не було спокою. Палала Галицька земля у війнах, вороги не давали спокою. За очима дивилися вони на багату Галицьку землю. Важкий тягар взяв на свої плечі Данила, але ще не зігнулася спина під цим тягарем. «І не зігнеться!» – голосно сам собі сказав. «Воюватиму, доки дихаю, батьківський заповіт виконуватиму, берегти землю треба». Зараз він відступає, але цей відступ не гірший від наступу. Данило зберіг все військо і веде його без втрат. Вже в першій суті вороги взнали руську силу. До неметовій шум рослав. «Чому зажурився Данило?» «Не журюся я, тільки думаю, що далі робити». «То що робити? Будемо від ворога відбиватися». «Я знаю, що будемо відбиватися і відіб'ємося. От я вже думаю, як далі зробити, щоб не тільки відбитися, а й повернутися і з галичи їх вигнати. Вони думають, що як женуться за мною, то вже й знищили мене. «Ні, не буде цього». «Треба вміти вдарити ворога і на крок відступити назад, щоб знову розігнатися і ще сильніше вдарити. Оце й ми зараз відходимо, а сили набираємо. Ще Щефільний буде, як горобець, з Галича тікати. Слід за Бенедиктом побіжить. Буде знову лізти, знову будемо бити. Битимемо, не зігнеться руська сила!» Данила обійняв його. Як війська, Мирославе? запитав він. Обійшов я скрізь усі на своїх місцях. Угри знову з'являться, промовив після довгої мовчанки Данило. Вони ж не заспокоїться, що нас так випустили. Він зареготав. Сидів ілні з найбільшою силою в підгородді, а ми в інший бік вискочили. До них підбіг схвильований Микула. Князю, ще йому приїхали розвідники. Угри знову сунуть. Це було найбільшою образою для Фільнія. Його найкращого угорського воєводу легко бив молодий князь Данило, ніби бавився. Данило не тільки вийшов з кріпості з уцілілим військом, але й посувається до Дністра. «На здожину цього хлопчиська!» — шепотів розлючений Фільній. Він розгадав намір Данила піти низом, тому і поспішив за ним. Принишклі скакали за Фільнієм воєводи і вже надвечір зустріли своїх. Фільний зупинився і, вірячи своїм очам, дивився, як безладно мчать угорські вершники, налякані данилівським військом. Вони поспішали до Галича. У присмерку білою примарою видавався кінь воєводи Стефана. Побачивши Фільнія, Стефан повернув до нього. «Куди це воєвода, клапися?» Сухим колючим голосом запитав Фільній, «Начула ти в Галичі? Чи що? Ми ну, це до вас приїхали?» На лісовій дорозі тоупилися вершники, вражені несподіваною появою Фільнія. Стефан не встигав підбирати слова, «Князь, князь Данила, він жине нас, він, я, я думав зібрати своє військо». Його обірвав Фільній, «Де зібрати? Ти ж мчиш як вітер, вояка!» З призирством гаркнув Фільний і сплюнув у бік. «Збираю сіх, і на руських зразу ж підемо, де їхній табір». «От там, за лісом», – показав у сторону Дністра, з Стефан, і додав. «Небезпечно. До ранку почекали б». Фільній вилаяв його. «Ти, воєвода, як заяц полохливий. Я королю скажу, як ти воюєш. Меч відберу в тебе». Руський злякався. Повертай назад, доганяти Данила. У таборі руських не спали. Дмитрій, Дем'ян, Мирослав, Микула й Кирило вийшли з княжого намету і пішли до війська оглядати місцевість. Теодосій ходив від одного багаття до іншого, розшукував твердохліба. Аго, вояче, почувся твердохлібів голос. Кого шукаєш? «Та тебе ж шукаю Де це ти сховався?» – озвався Теодосій. «Чи ти, як ведмідь, у барлік заліз?» Теодосій побачив твердохліба біля багаття в янці за горбком. Твердохліб не би збирався зимувати тут.